Han gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan och de många som hörde honom häpnade och sa Vad har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickan!" Maria, son och på och på Joses och Judas och Simon, bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han en stötesten för dem, men Jesus sa till dem, en profet, blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem. Han kunde inte göra några underverk där utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånades över att de inte ville tro.